«Місто, яке дістає тебе до кісток!» Мені дуже важко призвичаєтися до сеульської погоди. Одного ранку я визирнула у вікно, і мені здалося, що на вулиці рідкісна холоднеча. Наче хтось зверху спочатку облив повітря чимось солодким, а вже потім на все це швидко налипнув пил. Я подумала, оце так, доведеться підводитися і їхати купувати щось тепле, тому що теплих речей у мене не було, навіть легкої куртки». Здавалося, що повітря було сірим, колючим, насиченим пилом. Коли ж я вийшла, вдягнена в найтепліші речі, що їх знайшла у своєму гардеробі, то зрозуміла, що зараз мені забракне повітря, адже цей сірий колір означав не холод, а спеку. Дивну, захмарену спеку без сонця. Спека, як маніяк-душитель, торкалася моєї шиї, і я навіть не встигала збагнути, через що мені так зле. Стало важко дихати, пересуватися, говорити, жити. Спека – це такий маніяк, який безкарно вештається містами, збираючи докупи свої жертви. Від неї плавиться мозок, не може впоратися серце, страждають судини. Різко збільшується кількість захворювань і навіть смертей. А спека йде собі далі, безвідповідальна, самовпевнена, вічна. І нікому не вдасться її зупинити і покарати. Втім, я завжди переносила спеку краще, аніж холод, тому мені нема на що нарікати. Мені тут було непогано. Власне кажучи, у мене тут було усе, крім сексу. Що, звісно, мінус, але мені дедалі більше здавалося, що коли Майк не приїде найближчим часом, то я легко домовлюся зі своєю совістю щодо невеличкої зради. Врешті-решт. Я жива та здорова людина, доросла жінка. А йому ми нічого не скажемо, шепотіла я совісті, і вона тут мала погодитися. Усе-таки це була моя совість, а не Майкова. А моїй совісті принаймні не треба радитися з професоркою Меріліндою. Майже кожного дня я бачилася з моєю курсівською бандою, тобто людьми, з котрими здибалася на курсах вивчення корейської мови. Окрім того, в мене ще вималювалися позакурсові люди, з якими я із задоволенням спілкувалася. Наприклад, Таня. Станою я зійшлася в масажному салоні, де вона робила мені масаж. Люди, я мушу про це сказати, то не просто масаж, то справжнє мистецтво. Спочатку тебе натирають квітковим пилком, Потім у тебе втирають ароматні трояндові пелюстки, вправно маніпулюють твоїм тілом, миють кришталево-чистою водою, і ти почуваєшся такою гладенькою, наче твоя шкіра перетворюється на шовк. Це все робить Таня, висока, чорноволоса, гострозора. Таня родом з Північної Кореї. Вона навчалася в Москві, тому добре розмовляє російською, звісно, що з акцентом. Колись ми з нею ходили плавати в басейн разом із Даригою і Давидом. І Таня, побачивши Давида, який вразив її своєю тілесною волохатістю, звідразу й промовила Бозі, яке волосяття зівотньоє». Після цього ображений Давид отримав це прізвисько "Волосяття зівотньоє». Та сама Таня показала нам із Даригою чудовий квартал модного одягу, де ми купили шикарне взуття з тонкої шкіри вугра і сумки до нього. Там ми купили ще бронзові і срібні прикраси, а вони в Кореї дуже тонкої роботи. Такі тонкі ланцюжки, такі тонкі медальйони, майже крихітні. Всі ці малесенькі прикраси роблять твою шию вразливішою, тоншою, беззахиснішою. Корейські жінки вміють використовувати свою тендітність і справляти враження беззахисності. Ми купили мундштуки з червоного дерева, оздоблені бронзою та прикрашені червоними торочками. Чарівні запальнички, обтягнуті блискучою шовковою тканиною з вишитими квітами. Маленькі люстерка, так само затягнуті в шовк. Порцелянові та срібні скриньки для прикрас із зображеннями корейських красунь. Гаманці з рожевої шкіри. Косметички, вишиті золотом по шовку, маленькі дрібнички, які здатні відразу поліпшити настрій. Ще в нас були розваги, фотографування, з дітьми, котрі йдуть до школи, а менібито їхні виховательки, десь прилаштовується збоку і виглядає, наче їхня вчителька. Корейська малеча дуже смішна. Вони вдягнуті однаково. Білі шортики із синіми лампасами, білі майки із синіми рукавичками. У них однакові ранці із синіх, червоних та жовтих клаптиків тканини. Великі жовті бирки з написами на грудях. Дітки – пухкенькі. Їх дуже кортить ущепнути за щічки. Ніжки у них, наче вирізані манікюрними ножицями. Вони веселі й гомінкі. А ще прикольно фотографуватися з місцевими поліціянтами – тоненькими, майже гирлявими, зі впалими грудьми та животами. Вони скидаються на підлітків, що хихочуть, як сором'язливі дівчатка, нервуються та все ж таки погоджуються фотографуватися, а потім, прикриваючи рота та очі руками, вшиваються геть. А ще ми знайшли чудовий, я б навіть сказала, універсальний пам'ятник. Величезне кільце з мармуру. Можна скільки завгодно кривлятися в цьому колі, зображати відомі скульптурні композиції, наприклад, робітник та колгоспниця. Корейці усміхатимуться у відповідь, самі почнуть фотографувати. Ніхто не забороняє нічого. Рай для іноземців, котрі б'ють байдики, перебуваючи в цій країні на зразок усіх нас». А ще ми з Дарегою помітили, що люди тут мають переважно однакові прізвища. І нам закортіло з'ясувати, яке прізвище популярніше – Кім чи Лі. Ми заходили у парк чи вклинювалися в натовп людей, що поспішали на роботу і волали «Містер Лі» або «Містер Кім». Відгукувалося приблизно три-чотири людини, наче запитуючи в нас «Це ви до мене?», а ми говорили «Сорі». Вони, звісно, відповідали нам «Окей» і посміхалися. Я була б дуже здивованою, якщо б вони відповіли щось інше. Ще ми із задоволенням лякали офіціантів, котрі дуже погано володіли англійською, але все-таки здатні були зрозуміти наше запитання. Ми замовляли в ресторанах м'ясні страви, починали їх їсти, а потім обурено питали, відставляючи тарілки «Ой, а це часом не собака?» Такі вирази облич треба фіксувати та колекціонувати. Ого, це все треба один раз побачити. Таке неможливо пояснити. Там було все. І страх, і сльози, і жах, і обурення, і, а вже ж, клята вічливість. Ще ми витрачали час, танцюючи на дискотеках. Вечірні розваги. Щоправда, ми так і не дійшли до їхнього найвідомішого туристичного кварталу розваг, але мали тверді наміри надолужити це найближчим часом. Не знаю, з яких причин, але ця майбутня розвага відсувалася й відсувалася в часі, завжди підверталося щось інше. Ми ніяк не могли потрапити в той і та вон. Щоразу ми вечеряли разом. Звісно, не всім кодлом, а компаніями по дві-три особи. До того ж, дуже пізно. Сеул – місто, яке вночі живе набагато активніше ніж у день. А ще Сеул мене призвичає довіри в абсолютну безпеку. Навіть нахабні та неохайні особи, недружелюбні та бідозрілі суб'єкти – Ніколи не дозволяли собі підходити близько, хапати за руки чи одяг, майже не траплялося п'яних, ніхто нічого не кричав нам на вздогіну спини. Можна було гуляти на самоті посеред ночі, як у день, багато світла, багато людей, більшість з них у такий час повертаються з роботи. Всі чекають відпочинку, спокійні, чемні, усміхнені, мирні й лагідні, і ми ставали такими самими. Коли вдихаєш повітря і тобі здається, що з тобою і з цими людьми не може трапитися нічого кепського, воно й не трапляється.